ייפלו ממועצותיהם ברוב פשעיהם הדיחי הומו, כי מרו בך, וישמחו כל חוסם בך, לעולם ירמנו, ותסך עליהם, ויעלצו בך אוהבי שמך. כי אתה תברך צדיק אדוני, קצינה רצון תעטרנו.